se si non vos importa aquí, porque non é máis cómodo, como o meu é un spot visitando <risa> pues é pois esta citatón que descreveu tamén Lucía pois é que levou aqueno ano 2005 1500 asociacións palestinas que un, un tecido asociativo moi intenso que, mm. sí, pois te diron humanidade apoio porque Palestina non ten, non sendo resistir pola propia existencia non ten capacidade para facer frente a este monstro que é o Estado de Israel este exército, é imposible facer frente a ele. tendo en conta que Israel é pequeno mas Israel ten un apoio internacional tan brutal que é a verdade que a população de Palestina que non ten apoio dificilmente podería resistir a isto entón ano 2005 solicitaron a humanidade inteira pedían humanidade que reavivase aquela campaña que foi tan famosa que non recordamos, xa teño moitos anos non é o caso de Lucía non outras persoas que están aquí que foi unha campaña dos anos 70 década de 70 um, contra apartheid de África do sur e a idea era pois eh, difícilmente as comunidades negras de África do Sul van ser capaces, con estes animais que eran os africanes aquelles e entón a ver se a humanidade pode contribuir a isto practicando o boicote as produtos de África do no Sul, isto foi a idea ¿no? un regime de apartheid panaya en que se estimaba que o resto da humanidade tamén devía implicarse que non era un problema exclusivo das persoas que padecían eu recuerdo cando teña 20 anos que estaba un en Londres e vi catro persoas non catro como metáforas non catro persoas Con estas cartolinas que eran de un pau, no? E uh -huh. decia traxeita, daban así outras. E non sabía o era. que era, entón unha amiga e eu estábamos ali funto e faleiñe iso que, pois pues, a mellor foi das primeiras manifestacións que hubo no mundo dea cando se iniciaba a campaña para, para atacar isto. O apartheid en África do Sur non fallou con destas cousas exclusivamente unha serie de circunstancias que facilitaron iso de hoxe africado sul ten outros problemas tambén mas o que si é verdade é que se desvixitimou internacionalmente un estado canaria como era un estado que facía por mais de hoxe na palestina na miña opinión non hai unha situación de apartheid non o digo eu que o de propio Nelson Mandela hai unha situación notablemente pior dentro do estado de Israel pratica-se o apartheid mas o que pratica Israel realmente o exterminio o pobo palestino, sin máis e un xenocidio con todas as características dos xenocidios que se practicaron no mundo entón a certa altura, o povo palestino pensou que unha forma que podíamos practicar as persoas directamente afectadas en apoio desta xusta causa era lanzar, lanzar a Uérez esta campaña este hecho momento a toda humanidade de que se, se desenvolvesse unha campaña forte de boicote aos produtos feitos en Israel isto foi no ano 2005 Y en torno al 2009 en Galiza, como somos bastante rato en estas cosas y para otras somos bastante lentas, pero es verdad porque parece que el pueblo galego siempre está un poco despistado, ¿no? Lo que pasa por el mundo, igual que somos un poco, os que llegamos siempre lo último, en este caso no, fuimos, salvo él, no sé si en Madrid había también un grupo BDS en el año 2009, pero si no existía en Madrid, fuimos los primeros en todo Estado, que nos pareció que era una campaña Que teña posibilidades políticas serias porque é verdade que recoller medicamentos cando gaza, é unha mostra de solidaridade importante tanto porque crea consciencia na xente que recolle medicamentos e que conselle apoiar como na própria povo palestino que se ve apoiado no mundo exterior, a xente dicarama non estamos nós isto ten unha unha efectividade moi relativa primeiro porque é moi difícil introducir medicamentos na palestina Eh, segundo porque cando chega antes pues, con sí. esta xapa porque tardan moito tempo e porque, ben, é complicado, hai que pagar o transporte de ali, é complicado. As flotillas internacionais en que nós tomamos participamos, pois pues, teñen un pouco o mesmo problema. Simbólicamente teñen moito interese, son realmente chaman a atención sobre elha ¿no? Agora eh, está preparándose a terceira rotilla de liberdade que sairá probablemente a polo no de maio ou xuño, por aí, então iso é importante porque mostra o mundo o que significa estar bloqueado naquele territorio cada vez no sexivo mas os barcos non chegan houve unha tentativa tamén a de Gaza de que se construísse un barco na Palestina, en Gaza e saíse de Gaza para o exterior bombardearono, primeiro bombardearono por libre e cando chegou aburrando o parlamento de agosto de xul de agosto de 2014 pois pues aproveitaron e tamén deixaron que arriba e bombas, o sea, tampouco saísse A campaña de BDS campaña de outro lento é máis lenta é un traballo máis constante permítenos involucrarnos a moitas persoas que han por razón diferentes non podemos ir nun no barco na flotilla ou, ou, bueno, ou non temos medicamentos para entregar ou non podemos entregar ou o que nos hacemos A campaña de BDS ten a virtualidade de que permite que todos colaboremos nunha pequena medida a unha cosa que xotacemos moitísimas persoas acaba tendo unha grande importancia a campaña chama boicot de investimentos que saciose a Galiza o boicot pode ser o beno consumo non comprar produtos de galita, e isto é bastante fácil porque en Galiza, por exemplo unha temporada que Mercadona trouxera patacas por favor, non as compres entretas cosas por razón de porque as patacas de Bel cultivan sen area Son trancas, reconhecen ser un beñato, visto nunca sin, ¿sí, eh. Sí. Vicela, é mercador. Non creo que haña en algunha futería que aida a poder viu, non so, aha. hai uns xa, non anos e tenen moi presencia con asilo a daras e están en voltas, es como se si fóra un lujo, unha cousa claro. espectacular, no pero decidi sí, que son ya. Vamos a continuar la SNR, sí. sí. bueno, dice vale. Sí. y otra vez, engaños y ya son los vuelos, son vuelos de San Jorge. Espero. Sí, esto para no consumir mucho, otras cosas porque sí que también prometemos que a pasar cada tarde. O sea, que eso, no se Por ejemplo, frutos secos. Que también hay por qué le dirías sí. en átiles hay muchas partes y hay un composto le pregunté a si en varios sitios y tal y cuando yo te lo porque el otro día con agua por el segundo de este y ya me dice un vídeo no no te preocupes que no tenemos ¿no? entonces por ciento si vende es tendas que vendan frutos secos sobre todo de esas tendas ecológicas y así entrare, por favor y preguntar a mí este producto de israel porque só so con preguntar que no vos no vedades por favor non vedes que isto é colaborar e tal e a xente re, reacciona inmediatamente é que non as que fun bueno revisaron todo eh, con a idea de non comprarme nunca né? ni, ni secos o sea xa que na porriba mm, non no, no irés a encontrar tampouco un artista de aporte ou no o contrario despues por exemplo o Sephora puxos a vender unha temporada produtos do marmolto cosméticos con sales do Ora xa retiraron el galiza, porque non somos de allí, primero, o que facemos como campaña é dimos a tenda en que comerse este tipo de produtos, contamos o que pasa, nos pedimos para as persoas que están encargadas de atenda, pois dinos que se si tal, que se si falla, se si non nos cancásimos con a pareciña, colocámonos ali, a pareciña liberdade, repartimos el círculo, en século xa retiraron, de toda a galiza, os produtos dos barbóntos, na casa disto e isto é es moi importante, porque tamén hai unhos que se chaman a java non sei sé se si coñe, estes eran destucados hai unhas señoras que mandan a ele, tanto e tanto que son as raparillas moi novas de pele branca, branca, branca ya me contades que ten iso de xeanita pero branca, branca, branca, branca como se si fosse un papel e eu pregunquei a unha que vim vender un día e dixen, mira, de onde Ay, non son daniano, polaca, non son dure son desa, de como decía Lucía, non? ¿Qué, ¿qué día aquí que tenía un análisis de alta? porque no necesitaría no no un profesor de licencia pero tenía un análisis de alta o cualquier cosa sincero. entonces son personas que vinieron cuando cayó el mundo de la línea y se produció comunismo llegaron un millón de personas de aquella zona que alegaban ser sus días ese, eran, una, eran personas que interesaban mucho a él porque eran físicos, eh, clínicas eran gente así entonces interesaban mucho Y estas mujeres, estas paparillas nuevas que lanzan al mundo mar -morto, son, son, por el último marmorto, son polovistos, soldadas, en época del servicio militar mandan de turistas para el Estado de España, o Francia, o otros estados, y entonces llegan y con aquellas peles de polacas, contando que son fichadas con que son personas morenas de semitas, ¿no? entonces, entonces, entonces, y las han hecho una prueba, y dicen, ¿quieres probar? Y claro, y luego han hecho una prueba, como sabe el marmorto. Eso tampoco se puede contar. No se puede comprar tampoco en imaginario Y eso es muy importante porque Imaginarium tiene abierta siete tendas, que no sabemos, no sé si hay que tenerlo tomáis, siete tendas en Israel, ya le hicimos por activa y por pasiva fechas, ¿eh? no hicieron caso ningún y vende chobetes en Israel. Tendo en cuenta que Imaginarium promociona como una empresa que defiende los valores de los niños y promociona para los humanos los niños, pero tiene así una empresarial. Oye mari sticks, pois aís que voe absolutamente nada, porque aís xa os están tempo no de encontrar, lo no poden ver. E despois está o caso das ferdas Tiger estas, que en, en mira que non sei sé si se se coincide. Bueno, pois pues unha ferda que se culleron en, en Coruña. A Coruña, si. Sí. Eh, en en Corpo. Digo, un lugar de familia, bueno, súa parte, son estupendas cousas moi grandes, son mino parques e nunha zona teñen produtos do marmoto cosméticos, teñen papelería teñen superintero teñen un poco de todo, e nunha zona produtos do marmoto pois este caso con un éxito mirable de nós que nós podemos saber dicemos que había cartilas de produtos e conseguimos que toda a en tanto a caben as existencias en toda a nariza non se vai volver a vender produtos do marmoto se si coñeceres librarías que vendan produtos de marxinario nosa que xemos isto, tamén non funciona non por favor que retire entonces, normalmente en librerías están dispuestos a esto porque tienen alternativas ¿sí? entonces si conoces a una persona que tiene una librería y que venda productos de imaginario por favor que retire ¿sí? esto es digamos o consumo que es una cosa que podemos hacer para las laranjas por ejemplo hay, mm -hmm. hay una marca de, de bañadores que vende corte inglés también de diseñadores israelíes O tal como hai moitos máis bañadores compras o carnal, eso non ten problema despues está o boicot cultural nos aí cando comezamos, que foi no 2009 comezamos polo boicot cultural porque a xente do Xacobeo e o Concello de Compostera non tivo mellor idea que traería a falar a Compostera un señor chamado Xolomo mí, que é un diplomático italista, que é unha atrocidades mas ele, non sei por que razón, conseguiu facerse un nome como unha persoa moi avanzada e moi, moi simpatia co, con Palestina pero bueno, un nome que entre capacidades para entrar a conferencia neste home, primeiro día que entrando unha página web, inscreverse e unha vez que te inscreveres ali e deixabas o teu DNI, deixando a posta na verdade, decían se si podías asistir ou non <coughs> tiñan números claves e o xacobé e o xacobé, o xacobé, o xacobé e o xacobé, de xacobé, A fectar o isto, el dono local do no, no museo arte contemporánea, bueno, estaba aquilo no, abarrotado de xeito domosano na porta, controlandos que entraba, unha cousa incionante, Ben, pois, curiosamente na porta con foi a primeira to que dicemos 2009 e na porta hou xente que que conseguira, non sei que profesina e pero que conseguira ser admitida e entón si sí que lo fixeron como a xente que non entrou, eh, quedou a volta. La otra gente le dijo, yo creo de siempre y pago preguntas. Después hicimos boicot a varias personas que vinieron, vinieron a cantar a la lista. Un de es un individuo llamado a la ¿sí? Cercodonia, Rache, por es un concepto No, para algo parecido, pero sí. de Rache. Ida, ¿no? Ida, Sí, sí Idan. para nós sería Aidan Rache. Claro, eu chamo Aidan, en Si eu não sei por que se muda A lo é Aidan, ¿no? No sé. No claro. sé, sí, no sé. Este é un individuo que va con la vida de multiculturalista y, y... por qué le, le dirigen tío, que se pone luego mm. ¿no? a querer sus mm. palacios, etcétera non sei se si saber que os no heralitas cando deixaron de estar moi contentos con a palestina e entón fecharon esa azar necesitaban a barata e como se acordaron que Etiopía era un grupo de xente chamados os que decían ser de judeus eles decían que eran de judaicas pois pues entón dixe logo vamos por aqueles é desde que pegaban esa condición de judeus Aquiles, porque eran ellos y, pero a esas alturas necesitaban a barata e fueron por eles porque recordaron que efectivamente a reiña de Saba estivera con Salomón e Salomón ben pudo ter depositado na reiña de Saba a semente e entón, cando a reiña de Saba chegou a teo pía de regreso aquelas zonas, isto é o eh? pois pues, pudo dar origen a aquela vestida de Saba, en bueno, total, que un xeo nos falas é para aquí, e non sendo alguns, agora somos escravos que teñen ali, mm. o, menos. o que pasa é que alguns, como este homem, co poeón de Dalbache, como se Pois <risos> pues este home non el conseguiu triunfar no mundo da música e ve por aquí tamén traído tamén outra vez máis por lo, o Santiago pelo Concello de Compostela que a certa xente nos E ali sa e va a cantar, por para o auditorio, o auditorio ten 1100 asientos, penso, bueno, un foro de 100 persoas e vendera pero vender 200 entrada porque nos dábamos os pancletos dábamos 500 e que dábamos así moitísimos, o sea que entrabamos hasta... pero muita xente que tiña pagado entrada, 12 euros cando son que era este tipo romperna iban enganados porque rastas, sabe como é no? entón que era, non no parecía sionista, pero diso auténtica barbaridade, si foi cantar aos soldados e levarme regalinhos con un corazón de arreglo ar e todo iso no foi a operación anterior ao chumbo de retiro non bueno, entón denunciamos isto porque o boicón do se fai eh, indiscriminar a lei esas persoas que se manifestaron simpatía con o sistema sionista baixou o hombre este a convidálos a pasar como non teña público pois baixou a convidálos a nós que estamos bien con a xente fora e bueno, estón aí penso eu, un acerto moi grande e despues timos alguns fracasos tamén, por exemplo, como cando chegou Noa que tamén manifestaba cosas tremendas tremendo, tremendo. fixemos directamente a levar unha cidade da cultura e tamén fixemos o boicor bueno, aí, aí tinha muita xente o que pasa é que si é verdade que Noa tira unha presión internacional forte inclusive dos grupos pacifistas de Israel contra ela e na última na, na último ataque a Gaza na lista de 2014 ela posicionou a favor de que se pasen unha bandera entón, a uh seguinte -huh. vez, pero a galita que tamén ve, non saí non a boicotamos. Sí. Non no, no parecemos o boicot eh, cultural discrimina entre as persoas que apoian no o sistema e as persoas que non apoian. Tambén fixemos boicot a un individuo chamado Alon que tamén é diplomático e que estivo aquí. E se deu unha turné, a verdade que a turné se ouye exactamente mal, porque en económica de vivo, en la universidade de vivo, aí saí non todo falado a verdade, que tampouco tiña público después en un salgadero de vivo suspenderon esta charla porque nos chamamos y dice unidades con una auténtica barbaridade y no? suspenderon esta charla después veo al jornalismo pero el jornalismo foi porque pedir a los alunos de actos y pediron un aula para que os alumnos de jornalismo non asocieron de prácticas se entrevistasen e as, e as Preguntas parece que fueron realmente duras, y durante todas las dos horas que duró Aquilo, estuvieron 40 personas porta, ¿eh? protestando. 40 personas durante dos horas, qué bonito, fueron contadas. ¿eh? Pero este hombre, para que nos haga una idea, llegó con dos tipos de Mozart, es contado con dos tipos de Mozart, y a, y a propia universidad le puso dos hombres en granza mayores, é impresionante que se permita andar por o país, por o país país, como se fosse unha policía galega, non? é unha cosa realmente que non ten que me calecer. Eh, Despois existe unha derivación, digamos, do Bocot Cultural que é o Bocot Académico. E entón, en Arista, vamos a entender a unha campaña, e xa comentamos allá, nos, e depois pues, suspendemos, porque non estaba moi clara a situación, volvemos a información fidelina, e vamos a hacer unha campaña contra un porque usa o protocolo, algo así un convenio de, de actuación que ten a Universidade de Santiago de Compostela con a Universidade de Ito en Mullón de Eiffel Mullón un institución irrealista que se proclama a siniestra orgullosamente se orista e entón é en unha universidade que discrimina os estudantes árabes que apoia programas de, de investigación en medicina para torturas y para los sectores de Israel. Realmente todas las virtudes del mundo, si os viene, porque si no es que preguntar, si os viene. Y la Universidad de Santiago de Compostela tuvo esta realmente genial idea de llegar a un convenio de, de armar un acuerdo para intercambios. Y es un convenio que no tuvo ninguna consecuencia práctica, porque en la lista no va a gente dispuesta a ir a ir a estudiar, y parece ser que en una ocasión de un estudiante pero no tiene más consecuencias prácticas que están entonces es un terreno que hemos comenzado a trabajar también en este curso para que se cancele todo tipo de razón con instituciones socialistas y muy concretos que haber que tenían posicionamientos favorables al socialismo y ya lo que pasó en la Antioquia de Palestina a Universidad de, de Johannesburgo esa rompió, la fue la primera en todo el mundo rompió la cosa absolutamente cuando se murió de mil seis meses de trato para ratificar no, no, no. después está la campaña de que esto es una campaña muy importante porque hay muchas empresas por ejemplo fondos de no, sé cómo, no, no, no, no entiendo en el funcionamiento de las universidades americanas pero ahí tienen como fondos las propias universidades que son medio privadas non son moi confunción sei que teñen grandes fondos de investimento pois pues en moitas universidades de Norteamérica por exemplo xa foron retirados os fondos de, de bancos que teñen conexións con Israel en moitas hoxe ¿sí? si mesmo en religión de unha gran grande asociación estudantil que pede as universidades todas que por exemplo en nos países nórdicos, que é onde máis avanzado o boicot, pasa do 40% as persoas que practican e do 80% as persoas que apoian, por menos teóricamente que non o practiquen pero nestes países non só o boicot o practican as persoas particulares é que ministras e primeiras ministras mesmo, dos países nórdicos ou se legan a reunirse con mandatarios esralitas ou, ou o exército norovese por exército suspendeu seminarios que tiña proxectos esralitas e no oército de no Bundes ou non sei sé, si se hai gente así ligada á identidade, supoño que será como aquel outro exército, pero algunha diferenza hai con outros porque este por lo menos suspende seminarios ou acordos que ten con eles. Eh, por exemplo, esta, esta empresa Tiger, esta corporación que velixe de unha empresa aquí en Galicia, por lo menos vai retirar os produtos, os produtos e que pecar, que cal, os que tenen que que cal como medio de Israel por agua como armón que non é que e entón, en, en países como Suecia ou Dinamarca ou Loura ese investimento en, en empresas que teñen que ver con ocupación de medicina é moi avanzado desde cadeas, por exemplo cadeas em pregas que retiran os seus investimentos empresariais en Israel ou que retiran os produtos A tefondo de pensiones, os retira en fondos de investimento, é va un avanzado Tan avance hai en algúns países que recentemente te pecho que que é no unha empresa que iba a construir o tremixendo o trem xeoló, non foi pues, tan foi a presión internacional contra Beolia que se retirou o proxecto. É, é un dos maiores avances, eu creo neste momento. Si. Sí, sí, sí. Si. foi impresionante porque cha saber, non? Porque, claro, que aí obra, que unha, unha obra importante, pero hubo moita presión para que o lingüístico e baile, cos aí que retiraron da súa sede, da súa sede. en Ifaeo, as suas, ou as ou o sobrepocais en Ifaeo, xa non foi a verdade. Lo Beoria, a veces este se retirou do xeito. É que Beoria de feito, non me acordo en que país é, pero perdeu un contrato de moito diñeiro por iso. Entón eles Eh, DIN que eh, retiranse do proxecto dos ferrocarris Por cuestións propias da empresa Por reorganización da empresa Eles non falan da presión do boicot Eles eh, fixeron un documento Dicendo que, eh, que van vender De feito eh, Todas las, as súas empresas subsidiarias eh, Que traballaban nos ferrocarris Que os van vender por cuestións eh, Da organización da empresa Pero de feito o ano pasado perderon un contrato enorme Eh, por esa causa entón a idea é que realmente a presión contra a Veolia está funcionando e está retirando pouco a pouco de... eu creo que a tamén perdeu meses, eso que tanto se publicitou que o Estado Español conseguira o contrato do, do AVE de Aranhas no, Aquinas eso tamén o perdeu Veolia porque claro, un Estado Árabe e antes da presión internacional uh -huh. os Estados Árabes se poden contrar a Veolia que lhe parece oportuno, non? O que pasa é que diante da presión internacional que había contra Beolia, e entón aquí vendeuse no estado español como un excitazo da tecnoloxía. Sí, sí, eh, por lo visto Beolia tiña moitas máis posibilidades, eh, pero claro, claro. <ríe> claro. si non sabemos se eh, pola presión internacional ou por qué, pero si sí que é certo que perdeu moito diñeiro o ano pasado. Entón agora estáse retirando de Israel, pouco a pouco. Entón campaña, a campaña que tardou en arrancar, a eh, campaña de creces, ou estas campañas que son moi difíceis, ¿no? Mas nos últimos anos, nos últimos cinco anos foi realmente que ganhou un forzo de uma maneira moi acelerada e seja, os últimos foram moi importantes, en esse investimento que, mas, todo, claro. mas também em imaxe pública, por exemplo a União europea está pensando já en etiquetar todo o que venga de Israel maletiquetado, reetiquetado ou non malmitidos de un meio Israel e realmente en territorios ocupados está pensando reetiquetar isto e parece que está pensando mesmo porque ten unha forma de convertir preferencial con Israel, que está pensando en, en revisar por, por la presión de sistema tamén para compensar a que diferentes países como India están agora intensificando as outras foros militares con Israel porque as más agora este que nos escondieron de presidente, é un anti-musulmano praticante e entón mmm, parece que uno dos grandes clientes de Israel en tecnología militar é agora mesmo a India y a China porque serve con as crunas partes e bueno, e consigue ¿no? eh, o boicot mm, o xulio, por exemplo, que en en Gran Bretaña, ¿no? sen tanto feito ou onda non ficou moi diverte. Que acaban de de facer público un manifesto de boicot cultural a cogna política, boicot cultural, 700 persoas que seguitan mundo da arte, 700, eh, que é unha cantidad elevada. A que agora as cantidades sempre iban nas 100 ou 200, suita queña 200. Escocia teña 200 no persoas O boicor cultural galego Nos admitimos con boicor cultural Canto é persoa que teña no razón Con unha actividade artística ¿no? o, que así, o que pongas luces O que actúa sobre o barco Chegamos a 350 persoas e xa vemos, e Chegamos en poquísimo tempo ademais, eh? Tendo en conta que además A cultura galega non pasa Por o seu melhor momento Porque o, bueno, Porque non é suicidio Porque a gente non tem dinero Porque é poquísimo de IVA y todo esto ven, pues a pesar de eso y a pesar de que se asume un compromiso público de no de non asistir nunca a, de no actuar en Israel hombre, no sé si Israel estaba pensando en llevar artistas y artistas galegas y galegos en eh, masa a, a través de pero bueno puede ser ocasión de contrato y además de es que Israel tiene que, que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando vai, por pois, exemplo, Dulce Ponte vai cantar en Israel pois pues hai unha campaña internacional intensa que iría a Ponte, por favor, renuncia ao contrato e moitos artistas previnciales, no contratos pequenos asignados e comprometidos alegando problemas de asenda ou ximai, manifestando claramente que, que porque o icono. O icono é porque apoia o boicote o boicote internacional está apoiado por persoas muy colectivas como Stephen Fries, Rodrigo Cortes ese fantástico actor que é máis e lo guapo e que esta política moito apoio, até a esta muller, Meg Ryan. Non lle chegou anorar apoio, pero que un contrato, nin unha razão de en Israel e dicho que o bueno, pro problema da Xenda non iba. E o propio Alberto de Mola, escutame Alberto, actual presidente, mm. este, este pois pues, mm. que se tamén desñeou. Ela negou que el podía que a Xenda, bueno, si, va ser tan como cada vez que alguén va ir, foise unha campaña tan grande pues acaban renunciando, son vuestras personas que renuncian. Llegué en Fonda, por ejemplo, renunció y después rectificó porque como era en marcha pública de L'Oréal, pues L'Oréal ya sabéis es que tiene conexión con Israel, y entonces, bueno, pues ahí tuvo un problema. Al otro día terminó Petruz y se ayer Rodríguez, eran personas así que sacaban mucho peito en una guerra, ¿no? que tamén asignaron unha cousa contra o Parlamento en 2014 e despois quisieron que non le dan beno papel que non sabía moito de política non se chamaban de política o se hai un pouco de todo ora, campaña de apoio internacional de todo mundo, da cultura eh, forte e ademais sempre en ascenso hai festivais internacionales que non se proyectan filmes e delitas, por exemplo hai unhas cousas que van creciendo. En Galiza temos abertos por, se queres dar o apoio pero esta página que de des é o trazo galiza.org se queres dar o apoio temos aberto o apoio ao grupo cultural que tamén tem sempre o apoio ao, ao comunidade de ICTB porque a comunidade de ICTB é unha comunidade moi buscada por IFAE porque queren mostrarse como os máis avanzados do mundo frente a estes árabes que son xente toda ultramontala e, e son xente na bueno, maneira entón vimos nós que somos moi perversistas Ben, pois as veces Israel, a pesar de todo, o ego, nos pusimos, porque en, en Lisboa, por exemplo, que se fai un festival bianual de, de TNB, non lhes acetan, quere financiar Israel e non lhe acetan, que é de dinero e non lhe acetan. E aquí en Galiza, a comunidade de Xequebé, en 15 días, reunións en asignaturas, tendo en conta que o universo ao que se dirigía o Poicot era realmente reducido, non? En 15 días hubo un volcarse, porque bueno ya sabéis que siempre hay problemas, quieren ubicar a su caravana cuando es a manifestación del boyogán en Madrid, quieren asistir y quieren mostrarse como más avanzado todo el mundo. Tenemos un volcón deportivo, que es en Managua, que hemos trabajado y hemos trabajado, y tenemos también un volcón vecino, Pero que se compromete a non traer sionistas a actos e non traer igual a frutas sionistas e ese tamén de inmediato tivo, non cifra 300 vamos 400 apoios e vamos reactiválos entón que queremos pedir a que non comprese un procedo de Israel. que se ven alguén cantar ou tal por favor, se ven de por ali que me quedes que non se xa sionista e sionista que non vai lá, porque se podes se repartir e aporta tantos so estipendidos non é comprede nada imaxinario e se quere dicir con a faixa agora nos cando chegamos, salimos por as festas que cando a xente compra moito estando nos preguntaron mira, ibes estar moitísimo tempo, por favor porque hai xente que non entra non no, moitísima xente pero moita xente que non entra porque... ten que non compreir os produtos que non vai a desvelos, que se sabes, se tolés, ensinantes, artistas ou reportistas, ou xente ve que por favor, acide esos manifestos que pagares toda campaña posible, que si vives algún sitio en que se ven las aguas, ven en Spring, surgido desde el distrito de aguas, pues que no salicedes porque tenemos que preparar la campaña, porque ven el, en el Spring, ves, ¿no? Son paraíso, uh -huh. que no salicedes porque tenemos que preparar eso campaña, porque esas son aguas, no ven de, de Israel, pero que evolucionan en toda Israel. ¿sí? y nada, que practiques lo posible. Salud y buen coche. <risa> sí. Bueno, ¿quededes hacer alguna pregunta? Debe ser lo frío que temo, ¿verdad? Que tenemos un frío tremendo, eh. Sí, sí. Sí, eu teño visto un listado De marcas uh -huh. na, meu, na nones, de eh, Timberland, non sei De este tipo de Iso hai algún sitio onde Se pode dirigir sí. para poder Enlazálo, de alguma maneira poder Tenho um, unha página para... sí, Eu creo que está na página sí, de... sí. O pasa é que Eu dese listado, sabes que pasa Hai tantísimas cousas entón nos otamos, como o sea, a marxen de ter o listado na página otamos pola política de pedir a xente cosas ao alcance da man porque se si ti tens no vas ao supermercado e dices a ver, nes nada esto nada, otá nada sabes? entón acabas a pasar e que compro porque alguna conexión teñen muitísimas empresas entón nos otamos por ir a, a puntos reunir as forzas que temos en cosas moi concretas ora claro, si se se pode non comprar nada na lista moito mellor, non? É moito máis fácil eh, ir por campañas Porque probablemente se non compras Nestlé, non comp poderías non comprar Nestlé Por, outra, por outras moitas cousas tamén non? Pero se non facemos unha campaña eh, O día que consigamos algo Non o vamos a ver Entón moitas claro. veces é mellor por sempre a campaña imaginario. O día que se consiga que Imaginarium, por exemplo Dixe de vender aos Os vinquedos eh, israelís Pois o poderemos publicitar O poderemos dicir, poderemos dicir Vale, esto era un objetivo da campaña Por estas razóns Eh, Conseguiu-se A presión é igual a única maneira de facela Ou a mm, mellor maneira sí, sí. de facela É igual por campañas Si sí que é certo que temos a Liza eh, Pois por exemplo, L'Oreal Pois non me gusta, pois non claro. o compro non? Pero, pero igual é mellor eh, Mirar por exemplo as campañas da Galiza eh, E ir las que... sí. eh, bueno. que, Como somos bueno, que, Como formiguinhas ¿no? Contra un elefante hai que ir todos xuntos a un puntinho Alguna ¿no? pregunta máis? Para Ai, queres ser tía primeira Mira, en Arón está Lucía Se si te vale sí, Deixanos o, sea, eh, o mail claro, pisos, claro, sí, Podemos eh, collernos o mail E xa nos ponemos en contacto Pero o ferrol pode ser a primeira mm. mm. Si, pero non te lle vocación de primeira <risa> no. Alguna vez ten que ser Sempre vengo <risa> a primeira vez ¿no? facemos un ferrolnarón. Puntante, perdón, narón. Non, o chatal creo que xa está por iso. <ríe> si, sí, por iso sí. digo. Moi, non late máis. Eu quería perguntar a Lucía porque realmente lo que, por lo menos eu non a vexo nin na película, non a o vexo e e e unha que eu comentar as ti. Como se vive realmente? Porque aí se ve momentos parciais Pero como é a vida? Como é a vida doméstica? Digamos, non? E como vivemos nela? Pois a min o que máis me sorprendeu É que a vida doméstica eh, No día a día O sea, no que é o normal é Falando coa xente así Parece moi normal Moi normal no sentido De que ti pensas eh, En ti mesma vivindo esa situación E non, non te ves Pensas pois, que estaría totalmente traumatizada Non podería, non podería O sea é? Estaría estoupando todo o rato Porque para min pasar polos checkpoints Foi moi forte, personalmente O sea, ver un muro, oito metros de muro Separándome simplemente a ver, Non son palestina, non? Pero pensando, que separarme porque son palestina eh, Para min eso era Claro, pensar en vivir eso Era, era pensar en estar estoupando todo o día en, Encoller un arma eh, eh, Pois pues non sei Non, non sabes com, como reaccionarías ti Entón, a vida real parece moi normal. É dicir, a xente se levanta pola mañá, intenta sobrevivir eh, como pode, eh, traballa, vai á escola, eh, e, sobre todo, resiste, que é o máis importante. É dicir, a súa existencia ali eh, é resistir. Entón, parece todo moi normal. Parece todo moi normal porque está moi normalizado para eles. Está moi normalizado para eles que é o mellor para ir a comprar algo, pois, eh, eu que sei, a, a Rua María. Tens que pasar por dous checkpoints Entón para eles eso está moi normalizado Eso é o día a día Algo que para min todo o rato era como unha, como unha amenaza constante Unha humillación constante Pero o día a día para eles Parece absolutamente normal Absolutamente normal Na extraña situación Na que para moverte dunha rua a outra Tens que parar por un checkpoint Na que tens un muro de 8 metros Pegado a, a ti todo o rato Na que aí hai un señor cun arma Que te está apuntando o sea, Nosotros Estivemos en Hebrón Estábamos nunha casa Na que, na que dispararan eh, a... Bueno, eles non, non teñen Os recursos hidrolóxicos en Palestina eh, Están neste momento eh, Sufrindo moitas consecuencias eh, Do paso do muro Entón eles teñen como grandes bidóns con auga Que recollen o da choiba ou de pozos, etc E os israelíes, os colonos sobre todo Dedicanse a disparar os, os, os bidóns de auga ¿no? Entón estábamos en, Estaban ensinándonos un bidón de auga Que estaba disparado coa total normalidade coa que te explican que a súa vida é esa, que eu, claro, seguía aí flipando, pero para eles era normalidade, en fronte había unha garita militar, pero en fronte eu estaba no no da casa, en fronte pode ser aí. E o tipo da garita militar cando nos veu coas cámaras e todo, comezou a poñerse en situación militar, apuntando co, co, co arma, que temos fotos diso, co arma a todo o que pasaba pola rúa. E claro, a situación de vida normal É ver iso como normal E iso é o que é extrañísimo A cousa é que, aínda que eh, Pareza Que para eles iso é o, eh, Bueno, non parece que están humillados todo o rato o sea, A súa sensación non é de humillación todo o rato Pero pola outra parte Se falas con eles Si que son moi conscientes Da, da súa situación, da violación dos seus dereitos Da eh, justiza Da súa reivindicación Pero claro, o día a día, o final, é que te tes que levantar Que te tes que ir a traballar Que se tes que pasar oito checkpoints, pois os pasas o sea, xa, Por exemplo, a xente que trabalha en Jerusalén E que vive en Belén Ten que, ten que levantarse ás 4 da mañá Para chegar ás 8 ou ás 9 a Jerusalén E eh, san a 10 minutos Ás dúas cidades Porque teñen que pasar un dos checkpoints Que son máis restrictivos uh -huh. Entón, ás 4 da mañá vas alí hai centos e centos de persoas Que están esperando a ver cando poden pasar o checkpoint Para entrar en Jerusalén E despois se ese día consiguen pasar as cinco da mañá, pois están dormindo no outro lado do checkpoint, xa no que é Xeralén, pois están dormindo ou tomando algo o que sexa, pero ese é o seu día a día. Entón, por eso neste momento, a mí o que máis me chamaba a atención é que vivir ali, o xa, levar unha vida máis ou menos normal en, en Cisordania que o, coñe, o que coñecen el, é a maior resistencia que están ofrecendo neste momento os palestinos. O sea, xa, xa, xa levar unha vida... Eh, crecer un neno, por exemplo Crecer, estudar, ir á escola Despois á universidade Ou traballar, decidir, traballar en algo Ou xogar, por exemplo eh, coñecemos moitos nenos que xogaban ao baloncesto Pois xogar ao baloncesto e intentar facer o partido Co povo de alado Que ao, ao mellor ese día xa non se pode facer Pero quedar o sábado para facer o partido E despois que non se poda Porque está pechado o checkpoint Pois todo iso que é tan normal e eh, eh, que está rodeado dunha normalidade absoluta é a vida de todos os días eh, polo menos decisión daña eu creo que engaza a cousa debe ser moito máis complicada pero chama moito a atención que fan a súa vida e, claro, dices, como, como, pode, como pode ser? se xa a súa maior resistencia que o que nos decía a señora que tiña os focos na casa dice, a, a miña maior resistencia é poñer no balcón todo flores Eh, non vou sair de aquí eh, oh, eh, Sigo facendo a miña vida Teño aí uns focos iluminándome Pero sigo facendo a miña vida okay. Mais ou menos todo o rato É unha sensación de irrealidade moi grande A que teis estando ali Son gritos es decir, Non hai esquirolo Non hai... Bueno, eh, si, sí, polo visto debe, debe haber Pero sobre todo de feito, eh, Este verón falouse moito en Gaza Eh, claro, o que ele está os traidores non? A xente que informa a Israel eh, que debe haber bastantes e a maior parte da xente que informa a Israel normalmente, eh, eu creo que é por presión é dicir, eh, moi, de, de feito non, non o comentei, pero eh, moitos nenos detidos comentan que se lle expresionou para informar a Israel, pois algún familiar ou dentro da propia detención eh, ou mellor a detención foi xusto para informar da, dos familiares porque como aí detenente te te por tirar unha pedra pues te teñen a un neno pois pues o mellor para, para informar entón, eh, en Cisordania non sei moi ben como, como é o problema co, con estes supostos traidores eh, si pues sí que sei que hai Pero, por exemplo en Gaza falouse moito este verán de que antes jamás eh, detiña de ou mataba aos traidores e que a partir de 2014 decidiu relaxar un pouco a situación cos traidores quero dicir que debe ser unha cousa bastante común que Israel utilice a xente dentro de Palestina e eh, eh decidiu eh, relaxar a situación pues, eh, creo que lles detiñan ao traidor pero axudaban a familia, se confesaba creo que era algo así Don este ano ao entrar en Gaza eh, as forzas israelíes tiveron moitas máis comp complexidades porque non tiñan tantos informadores, porque por primeira vez eh, todos os informadores foron capaces de admitir Pois pues mira, eu eh, informei por isto Informei de isto eh, Co cal debe ser un problema bastante común Pero bastante común eu creo Que por la situación na que vive as familias É dicir, ao mellor tes un fillo Os tratamentos de cancro en Gaza eh, Non se levan a cabo en Gaza Necesitas un permiso para sair de Gaza eh, Que traten a teu fillo, a teu marido A tua muller eh, de, de cancro Entons, Claro, igual tes un fillo, un familiar con cancro eh, Un día O exército israelí, chamando por teléfono Evite Pois ao mellor falas Eu, Non sei Entón debe ser unha cousa bastante máis común do que se fala habitualmente En Cisordania non sei Pero case seguro Despois a sociedade civil en xeral Está eh, moi organizada É dicir eh, Todos son moi conscientes do pro, dos problemas da infancia Están moi organizados con respecto a iso pero sí que hai diferencias, por exemplo, entre os campos de refugiados dentro das mesmas cidades, ou seja, a vida nos campos de refugiados de Belén non ten nada que ver coa vida en Belén. Eh, bueno, internamente teñen moitos dos problemas que teníamos calquera, calquera poboación e calquera sociedade. Eh, Despois, eh, hai bastantes cristians, por exemplo, en Belén, que é unha diferenciación bastante importante, Eh, por exemplo, obrigan a que o alcalde, non sei se de Belén e de Ramal ou de Ramala, sexa cristián para que non se provoquen eh, conflictos entre, entre pequenas poboacións. É uh -huh. dicir que, realmente están moi organizados, non eh? aparentemente non parece que teñan moita problemática.